بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ا توقي وقت endelea na dasa zetu za tafsiria ya Qur'an al-Karim leo hii tuko katika suratul 45 yenye 37 Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa anasema الكتاب sura الله ha mim tanzilul kitabi minallahi alaziz alhakim mwenyesingu anasema min al al al Mwenyezi Mungu undani wa herufi hizo ambazo amefungua Mwenyezi kwa baadhi hizo baadhi ya sura Tanzilu alkitabu min Allahil Azizil Hakim huu ni uteremsho kwa kitabu kutoka kwa Mwenyezi mwingi wa rehma, mshindi wa nguvu alhakim mwingi wa hikima Inna fis wa wal ardhi kwa hakika ndani ya umbo la mbingu na ardhi la ayatin kuna dalili za wazi zinauthibitisha kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na uwezo wake na upagifu wake na ukamilifu wa sifa zake lakini wanaoyana hayo lilmu'minin ni kwa kuamini wa fi na ndani ya umbo lenu ni nyinyi wanadamu wa ma ya buthu mindaba. na viumbe wengine wale na kuwachawanya katika ulimwengu Ayatul liqaumi yukununa kuna dalili za wazi zinathibitisha uwezo na ukamilifu wa za Mungu kwa watu wenye kuyakinisha. wahtilafi lillayl wanhar na ndani ya, ya kupishana usiku na mchana wama ansalallahu minas samaa na kila alichokiteremsha Mwenyezi katika kutoka mbinguni riziki katika riziki fa ahyabihi arba aka huisha kwa maji kwa riziki zwa maji ardhi na kuotesha mimea baada mauti baada ya kifo chake ardhi kwa ukame kwa firia ya na mpishano wa pepo kusi kaskazi talai maghriba ayatu liqaumi Katika yote hayo kuna dalili za uwazi. tunathibitisha kuwepo kwa mjazo kuna ukamilifu wa sifaza kwa watu kili zao. Tilka ayatul na natuluha alayka Hizo ni aya za Mwenyezi Mungu tunazisoma kwako Muhammad tunazisoma kwako bilhaqi kwa ukweli mtupu Fa bi ayi hadithi ba'da allahi wa ayati yu'minun Na kama watu wako Makuraish wa Makka na wengineo kwa hayo yote Ni kwa hadithi gani tena Baada ya mwenye Mungu na hadithi, na aya zake wataziamini ni hadithi gani utakayoiamini wailu likul afak athim adhabu kali imeshaandaliwa kwa ajili ya kila mkanushaji mwingi wa madhambi mwongo mwingi wa madhambi mzinzani mwingi wa madhambi mkaidi mwingi wa madhambi ameshaandaliwa adhabu kali kwa ajili yao ambao tabia zao hao yasma ayati llahi tutalaalay husikiliza aya za mwenyezi Mungu kwao thamaye yصير mutakabbira kisha akashikilia kibri chao kaalama yasma'aha kama hawakuisikia Qur'an fabashiruhu bi'adhabin alim mpe habari huyo ya kwamba atapambana na adhabu inayuma mtu yote mwenye tabia hiyo atapambana na adhabu inayuma wa 'alima min ayatina shay'an wakaidha hao. wanapokijua kitu chochote katika aya zetu ittakhadaha huzwa huzfaniya kejeli na jeuri dharau kibri. ulaika lahum adhabum muheen basi watu hawa watapata adhabu wa inadhadalisha min wara'ihim jahannam yao kuna jahannam inawfuata wala yughni anhum ma kasabuu shay'an na wala hakitatosha tosha ku epishavana adhabu hiyo totoote kila choch kitu chochote mali kizazi, mifugo mashamba vya pando vyote vyote habitousaidia kuweza kuwaepushia wao adhabu ya Mwenyezi Mungu wala mtakazoo min dunillahi wala hawatakitoaweza kuwasaidia wao kuwaepushia adhabu ya Mwenyezi kila alchokifanya asiye kuwa Mwenyezi wa haki kauli yako wapenzi wao wala hum adhabun no adid wa tathbitu katu na adhabu na yoma adhabu kubra mzito hadha huda Huu islam ndiyo uongoopo waladhina kafaru bi ayati rabbihim na walaw kwa kaaya za munyazingu wao mumba wao mlezi wao lahum adhabun min rijisin alim. wa watapatwa na adhamu inaotokana na moto mkali unauma الله الذي سخر لكم البحر لي... ليجري الفلك فيها بأمره الله ومن يزغ عنه الذي يدعي سخر لكم البحر عليك وذلك الشيء ني ني لتجري الفلك الى زوجك تمبيا جهاز في دنياك بأمري وبأمريك ولتبتغوا من فضلي اني لمن يطيه فضل زك زا رزقي wala alaikum tashkurun na ili na nyinyi mweze kumshukuru mwenyezi Wasahara Wasakhara lakum ma fi wa ma la al-ardh an kwa ajili yenu viumbe vyote viliomo mbinguni na ardhini. Jami'an amminu vyote hivyo vinatokana nae mwenyezi na akavidhalilisha kwa ajili yenu vitumia kwa maslaha yenu. Inna fi dhalika laayat ya hayo kuna dalili za zawazi ya yetafakkarun kwa watu wanaokaa wakafikiri na wakazingatia ukweli wa mambo na wakalinganisha manufaa na mabara Qul lilladhina amanu Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume wake Muhammad wa SAW Wambie waamini waambie waamini walioamini wa ya ghafiru lil la yarjun ayyamallah wa wabusli mbali Watu ambao hawahofu siku za adhabu ya Mwenyezi Mungu wale ambao wanajifanya hamnazo wakapuuza kuziheshimu na kuziogopa na kujiandaa kwa ajili ya kuokoka na adhabu za siku nzito za Mwenyezi Mungu wasameheni hao wasameheni hao wanyao msi msiwadepize leaji ya qauman ili mwenyezingu akawalipe watu hawa au hu ya kanu akawalipe watu hao waovu kwa kila ambacho walikuwa na kichuma mana amila salihan nafsi. wani livo kawaida yoyote aliofanya jema anafanyia nafsi yake waman asaa alifalia hale, na namenye kufanya maovu hu nafsi yake Mfanyamema mema nafsi yake na mfanya maovu anafanyia nafsi yake. Thumma ila rabbikum turja'un. Kishanyote kwa kama wenu mtarejeshwa ambapo mtahesabiwa na mlipwe. Wa laqad atayna bani Israila alkitaba. Kwa hakika tuliwapa watoto wa Yakobo kitabu wal sharia wa na utume warazaknahum mina tayyibat na tukawapa za vizuri vizuri vitamu vitamu wafadhilnahu ma alamin na tukawafanya wao ni watu bora kuliko watu wote wakati wao wa atinahon min al na tukawapa wao ufafanuzi wa uongozi sahihi wa dini famahtalafu illa min ba'd ma ilmu. Hawakutafautiana Hawa tofauti isipokuwa pale ulipokosha kujia wao kweli na tafauti hiyo iliibuka baadhi kutokana na hasad bainahum iliyokuwepo baina yao kwa na kwa upande mwingine kwa mtumi Muhammad saw. na kwa upande mwingine kwa msulimu wa Islam inna rabbaka yaqdi bainahum lakini wala wako atawahukumu hao atawahukumu yao القيامة siku ya kiyama thima كانوا ya يختلفون katika kile ambacho wao ndani yake walikuwa wakitafautiana Muhammad baada ya hao kuwa pa uongozi waka utupi liambale thumma janna ala shariatihi mwisho wake tumeamua kukufanya wewe Muhammad juu ya mwongozo tumeamua kukufanya wewe juu ya mwongozo min amri wa dini Fattabia tabi'a kwa hivyo ufuate mwongozo huo wa la tattabi ahwaa allatheena la ya'lamoon nawlaw sifuati masqupumbazi ukafuata mapenzi yao watu ambao hawajui kitu innahum lan yuhnu anka min allah shay'a hawana uwezo wa kukutoshisha wewe kukueposhia chochote katika adhabu za mwenyezi mung hatta kachokilipeleka kwako mwenyezi wa inadh-dhalimeena ba'dhum na makafiri baadhi yao ni wapenzi wa wengine. Wallahu waliyul muttaqin, lakini Mwenyezi tu ni mpenzi wa wachamungu. Mungu. Wao waaloga makafiri makabiri, na wapendane wao kwa wao. Lakini Mwenyezi Mungu ameuchaguo wake kuwapenda waacha Mungu. Haza basairu lin Huu ni huoni kwa watu wote. Wahuda wa rahma, ni mwongozo, ni ihsani le kwa wale watu ambao wana Watu wana yakini ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Wenyakini kuamini watume wa Mwenyezi kuamini madai ka Mwenyezi Mungu. kuamini siku ya mwisho. Wenyakini kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ndiye walipa Hawa mwenyezingu Mungu ndio wapenzi wake. Hawa Mwenyezi Mungu ndio wapenzi wake. Waliyo, mutakini hadha basairu lin-nas wa lana rahma li-qawmin yakunun am hasiballadhina jitara wanadhani watu ambao wamejichumia madhambi an najalhum kalladina amanu qumba situtawfanya hawa sawa na wale waamini wa'amilu salihati waliaminu waqafaya mazuri sa'a amma hayahum ammatuhum wa wa katika uhai wao na wao, Saa ama yahkumun hukumu mbaya waleoji ni hiyo ambayo haifanikiwi kabisa ubaya wa hukumu hiyo ni kwamba haifanikiwe hawafikiwa kupata yale ambayo wanatarajia wa Allahu samawati wal -arba. ameumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi bila haki kwa ukweli. Walitujiza tujza kullu nafsin bima wa hum la Mwenyezi Mungu amefanya hivyo ili ilipwe kila nao kwa machumi ile ya chuma na wao hawatodhulumiwa Afara'a itamanitakaza ila huwa Hebu nipe habari Muhammad ya yule ambaye amejifanyia Mungu wake ni mapenzi yake maana mapenzi yake ndio Mungu wake wa Allahu Allahu ala in akapotoezwa na Mwenyezi Mungu wakati ilipopotehewa wa wake, hali ya kuwa anajua akapotea hali ya kuwa anajua kwa ninapotea lakini mwenyezi Mungu kwa kuwa amemwona mja wake huyo mwenye kudharau na kujidanganya nako ku, na kudanganya wengine wa maala samehi samae akapiga siri juu ya masikio yake asisiki chochote wa kalbi na juu ya moyo wake asifahamu chochote waja ala basarihi rishawa, akajalia kwenye macho yake funiko kizibo asione chochote basi mtu kama huyo Faman ya min baadi Allahi nani atakiweza kumongoa mtu kama huyo baada ya kushakuwa achiliwa na Mwenyezi Mungu afala tatakaru nini hamkumbuki hamwenyeki wakalu wanasema makafiri ma hiya illa hayatuna dunia na mauti na hayah si chochote hiji ambacho Muhammad anatutishia sisi isipokuwa ni uhai wa dunia tu dunia ni kwa mfano kufa na kupona kuzaliwa na kuishi na kufa na kuzaliwa na kuishi basi hii ndio ndio hali ya mambo hali halisi hali itakabwana hivyo wama yulikuna illa adharu na hakuna kinachotuangamiza sisi kikatufanya kika tufe isipokuwa mwenendo wa kawaida wa ulimwengu wama lahum bidhalika min alimwenyezi wanasema wanasema hao haao maneno anayosema hayo wanajisemea tu bila ya kuwa na elimu yoyote inhum illa yadhunun hawakuwa hawaspokuwa wanadhani tu wanamangamanga, lakini ukweli hasa hawanao wa idha tutla alaihim ayatuna na wakati panaposomwa kwao aya zetu Bayinati zilizoazi. Maka kana hujjatuhum illa ankalu. hasifiki kuwa hoja zao isipokuwa nikusema etubi abaina inkuntum kuntum kama leko sifa ame katika yanza nyuma tu wanadai atuende anatoa hoja hivi waleteni mababa zetu walio kufa ikiwa nyinyi msamaki kweli Halafu ywasaidia nini kuli allah yuhii kum mwambie mwenyezi Mungu ndiye atakayekuoisheni thumma yume tuku ndiye anayekuoisheni thumma ya yajma'ukum ila yawm al-qiyamah kayashatu kukusanyeni mpaka siku ya kiyama siku ambayo la raiba fi hamna shaka yote lina siku yo. Walakin na siku hiyo walakinna akthara an-nas la ya'lamun lakini wengi wa watu hawataka kujua kweli vo walillah mulku as-samawati wal-ard nimali yake mwenyezi Mungu ufalme mbingu wa mbinguni na ardhi wa yawma takumu saatu yawma idhin yaksarun na siku pataka sima kiama siku hiyo watakula hasara mabatili. Wabatilifu, wapotofu, watakula hasara wataraa kula ummati njathia. siku hiyo utaona kila umati umeangukia magoti umepiga magoti uweze kusimama kila umma tudua ila kitabuha Kula umati utaitwa kwenye kitabu chake chenye kukusanya rekodi za mwenendo wake wote wa yake yote alioishi duniani Al-yawma tujzauna ma kuntum Kisha waambiwe leo ni siku yenu kulipwa kwa yale mliyokuwa mkiyafanya. Hadha kitabuna ya alaykum bil haqqi. Hii kitabu chetu kinatamka juu yenu kwa ukweli mtupu. Inna kunna nastansikumu ma ta'malun. Mwenyezi Mungu sisi tulikuwa tukirikodi. tulikuwa tukirikodi yale yote ambayo mkiyafanya. Fa ammal ladhina amanu wa amilu salihate. Ama wale walioamini wa kaifafanya mazuri fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Mwenyezi Mungu wao atawaingiza katika rehema yake peponi. Dhālika huwa al-fawzu Na huko ndio kufanikiwa kukubwa. Allahuma j'alna min al Wa ammal ladhina kafarū ama wali makafiri Afalam ayati tutla alaykum wataulizwa wao. Afalamtakun Afalam takun sizilikuwa nyinyi kwenu ayati aya zangu tutla alaykum zikisoma kwenu fastakbartum mkajifanya wakubwa nyie kibri wa shindi, wa baba mkajfanya. Fa kuntum mkabakikuwa mujrimi ni watu waovu. Wa idha qila napo Inna wa Allahi hakun wa saatu la rayba fiha hakika wadi ya munyizungu wa, wa kweli na kiyama hakina shaka kipo kinakuja yinyi qultum kawamkesema ma nadri masaa saherna khabaria kiama innani asaytu kiama innadhunnu illa dhanna hatuna sisi sipoku tunadhania tu tunadhania tu Wa wama nahnu Na wala sisi siwenyoku yakini ya kiyama. Hivyo ndivyo vile mkisema. amkisema lakini mwenyezi Mungu anasema hawasemaje hayo wale walikuwa na samahani na haya duniani wabadala hum atu mahamilu siku hiyo yatawadhahirikia maovu ya matendo waliokuwa kiafanya wahaka bihim makanu ya kanu yastahizun na yataoshukia mateso adhabu majanga, ambayo walikuwa kiafanya stezai Wakila kisha waambiwe alyawma nansakum kama nasitumlikayo mkum hadha leo ni ndani ya jehanamu kama vile nyinyi mlivyoisahau mkutano wa siku enu hii mkaacha kujiandaa nayo wama'awakum ann na kwa hivi makazi yenu si pengine moto ni wama lakum min nasirin na wala hamna na nyinyi dalikum hayo atakufikia ni nini biannakum ittakhadhtum ayati llahi huzwa kwa sababu ile ya kwamba nyinyi mmezifanya aya za Mwenyezi kichekesho stezai kejeli jeuri na dharau basi wagharatukum hayatu dunia na ukakuhadaeni alhayatu lmwangu veio utajiri uzuri nguvu wafuasi haya akakuhadania nini fal la, la yukrajuna min an-nar minha ay min an la yukrajuna minha basileo hao hawatatolewa kutoka motoni wala hum yusta'tabun wala ta nafasi ya kujitetea falillahi alhamdu. sifazo zote za ukamilifu na utukufu zina mthibitike mwenyezi Mungu rabbis samawat malikafu muumba mlezi wa mbingu wala ardi wa la ardi malikafu muumba mlezi wa ardi rabbil alamin malikafu mlezi muumba biumbe vyote wa hul kibria nani wake mwenye Mungu kubwa uhakika. hakika ukubwa wa hakika ni wake Mwenyezi Mungu fis samawati wal Katika mbingu na ardhi mbinguni na ardhi ni kote wahuwa alazizul hakim naaye mwenyezi Mungu ndio mshindi mwenye hikma allahumma janna ya karim bitazkirikum muttafiheen wa ala ta'atikum mujtami'een wa tawaffana rabbana muslimin wa walidina wa auladana wa ikhwanana jami' muslimin birahmatika ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi